mwitu ni mnyama aliopo katika jamii ambayo kisayansi inaitwa Pictus. na mara nyingi anaishi kwa kuwinda kama ilio kwa chuwi na simba kwani na ni miongoni mwa wanyama wanaokula nyama Maisha yao ni mpela mpela hakuna muda wa kupumzika muda wote ni wakazi. kila kitu ni mchakamchaka mchaka tu kwa haraka ashi na mfano Mbu mwitu waficha watoto wao wasiwaone wawapo katika mahala cha ajabu watoto wao mwaka mmoja tu nao huanza kufanya waliokuwa wanafichwa sasa sijui wanajifunza ndotoni ama ndio mabara mengine huko yana baadhi ya jamii ya mbwa ambao wanaweza kufanana na mbu mwitu kama najua huko Alaska wana wolves na huko Russia pia wana wolf na huku yeah. tuseme Middle East huko Israeli wapi wanawale vile vimbu vidongo vidogo, vidogo ya ya porini lakini yeah. uwezi kufananisha na hawa ni tofauti vedeve hao wanaitwa kwa majina tofauti tofauti duniani wengine wanawaita mbwa la bakabaka wengine wana sisi tunamwaita mbwa, mbwa mwitu wengine wanaonawaita kila mtu ana jina lake la kumuita yeah. kwa sababu ya jinsi alivyo muona mara ya kwanza sasa mm. na vile vile uzalishaji wao wanavooza ina wa, wanatoa watoto wengi au wanana wana, wana, kwenye uzalishaji wao Mbungwa ni mbungwa mbungwa anazaa kima cha chini mpaka watoto nane watoto mm. sita kima cha chini ni sawa sawa kama na Sasa wa watoto ni kwa sababu wanawaficha watoto kwenye mapango ah okay Aa, na wanakwenda kuwinda mbungwa mmoja wanawezo wa kwenda kilomita mpaka selasini kutafuta chakula Pasipa. na kwa sababu ni mbwa wana special storage ndani ya tumbo lao wanarudi wakiwa wamekula vizuri mm. na wanakuja kutapikia watoto chakula ah, okay. kama watoto wajafikia kula uh, wanakuwa wameshiba wanaonyonyesha wanaonyonyesha wakati uh, ii paki ya mbwa ameondoka kwenda mawindo huwa panabaki mbwa mmoja kuchunga watoto amboni ndume ni jike ni mama lazima awe mama ambaye ana ana yuko responsibility kwa watoto yeah. wakati madume na majike wamekwenda kuwinda na yule mmoja anachunga watoto wakatuo wakirudi yeah. wanakuja pia na chakula chakumlisha yule yeah, aliyebaki